Hallelujah. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Leo tunaanza wiki nyingine na ya maombi ya inayoongozwa na neno la Mungu kutoka katika unabii wa Ezekieli sura 22 mstari wa 30 hadi 30 na moja Maombi ya wiki hii yanaongozwa na neno la Mungu kutoka katika unabii wa Ezekieli sura ya mbili mstari wa 30 hadi moja Bwana anasema Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi isije nikaiharibu lakini sikuona mtu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 Nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeiletanja yao wenyewe juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu Rafiki mpendwa Bwana anatafuta mtu mmoja tu katika familia katika ukoo katika kijiji katika kabila katika taifa katika nchi atakayelitengeneza boma na kusimama mbele za Bwana mahali palipo bomoka ili kuizuia ghadhabu ya Bwana isimwagwe juu yao. Bwana anatafuta mtu mmoja tu atakaye boma na kusimama mbele zake mahali palipo bomoka ili kuzuia ghadhabu ya Bwana isimwagwe juu yao. Bwana hasemi anatafuta kikundi cha watu wala kusanyiko kubwa, anamtafuta mtu mmoja tu aliye tayari kutumika kwa ajili ya uokovu na ukombozi wa watu wote. Swali ni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 ili mkapate kuishi. Hii ni hatua ya kuwajibika kwa ajili ya dhambi za wote ili Bwana apate kuturehemu. Kusimama mbele za Mungu mahali palipo kwa ajili ya watu wote ni hatua ya kuwajibika kwa ajili ya dhambi za wote ili Bwana apate kuturehemu. Lakini kama sisi tunaoitwa kwa jina la Bwana tutakataa kuwajibika. Ni muhimu kufahamu hata sisi na uzao wetu hatutabaki salama kama sisi tunaoitwa kwa jina la Bwana tutakataa kuajibika ni muhimu kufahamu hata sisi na uzao wetu hatutabaki salama ndu, hilo ndilo modekai alilotaka esther alifahamu alipo mtaka asimame mahali palipo bumoka, kwa ajili ya wayahudi modekai alimwambia esther kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu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 Bwana hakutokoa ili tusubiri tu siku ya kwenda mbinguni. Bwana hakutokoa ili tusubiri tu siku ya kwenda mbinguni. Tumeokolewa ili tusimame kama makuhani wa Mungu duniani. Tumeokolewa ili tusimame kama makuhani wa Mungu duniani. Imeandikwa katika Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa tisa na wakumi. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa tisa na wakumi. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe Yesu kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa Yesu ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu akila kabila na lugha na jamaa na taifa ukawafanya kwa ufame na makuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu akila kabila na lugha na jamaa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 ya kusimama mbele za Mungu kwa maombi ya toba na rehema yanayogeuza mbali hasira yake nafasi ya kifame inatupa nafasi ya kumiliki juu ya nchi inatufanya kuwa na mamlaka ya kimungu ya kumiliki na kutawala juu ya nchi nafasi hiyo ya kikuhani inatupa kibali cha kusimama mbele za Mungu kwa maombi ya toba na rehema yanayogeuza mbali hasira yake Tusipo zitumia nafasi hizo zilizogaramiwa kwa damu ya Yesu Kristo, tutakuwa hatuitendei haki neema ya Mungu. Tusipozitumia vizuri nafasi hizi zilizogaramiwa kwa damu ya Yesu Kristo, tutakuwa hatuitendei haki neema ya Mungu. Neno la Mungu katika Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya sita, mstari wa kwanza na wapili. Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya sita, mstari wa kwanza na wapili. Biblia inasema kama watendakazi pamoja na Mungu msiipokee neema ya Mungu bure tunawasimsiupoke neema ya Mungu bure kwa maana asema, wakati wangu uliokubalika nilikusikia siku ya ukovu nilikusaidia tazama wakati uliokubalika ndio huu siku ya ukovu ndio sasa utusiipoke neema ya Mungu bure kwa maana asema wakati wangu uliokubalika nilikusikia Siku ya ukovu ni likusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio huu, siku ya ukovu ndio sasa. Rafiki mpendwa, laana zinazotesa familia ukoo kabila na hata taifa hazitaondoka kama hatapatikana mtu mmoja miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele za Mungu kwa maombi ya toba na rehema. Laana zinazotesa familia ukoo kabila na hata taifa hazitaondoka kama hatapatikana mtu mmoja miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele za Mungu kwa maombi ya toba na rehema kinachotakiwa ni sisi kujitia nia kumtafuta Mungu kwa maombi kwa kulitia neno lake kwa kulitii neno lake naye Bwana atatufanikisha kinachotakiwa ni sisi kujitia nia kumtafuta Mungu kwa maombi na kwa kulitii neno lake naye Bwana atatufanikisha Maombi nilioaandika leo ni maombi ya kujiweka wakfu kuwa mtengeneza boma. Maombi ya kujiweka wakfu kuwa mtengeneza boma. Kila mmoja wetu aliye kuwa mtengeneza boma, omba maombi haya kwa ajili ya nafsi yako. Sema, Mungu Baba wa mbinguni, ulieniita kuingia katika ufame wako na kulifanya ufame na ukuhani kwa damu ya Yesu. Ninakuabudu na kukutukuza, Nina kuhimidi na kukusifu. Ninakushukuru kwa kibali ulichonipa cha kulitengeneza boma na kusimama mbele zako mahali palipo bomoka kwa ajili ya wokovu na wa nchi na watu wake. Ninakuomba unisamee pale nilipokaa kimya, nikaacha kusimama katika zamu yangu. Nisamee e Bwana pale nilipohukumu watu badala kwa kuombaa toba na rehema. Nisamee Bwana kwa kuwa kusimama kwa uaminifu katika nafasi ulioniweka ya kifame na kikuhani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 tukapate kusamehewa na kuwekwa huru bali na laana na vifungo ninajiweka wakfu kwako Mungu baba yangu ninakuomba unitie nguvu na kunijaza roho mtakatifu wako nipate kusimama pasipo kukata tamaa niongoze roho mtakatifu nisimame kwa ajili ya uzao wetu na nchi yetu niwezeshe kuiona dhambi inayotafuna nikapate kutubu mbele zako kwa jina la Yesu Ninakuomba Ero mtakatifu ukatoniheshe na mlango wa kutoka tukapate kuona wema wako kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kuwa ni mapenzi yako Bwana kutuokoa na sio kutuangamiza. Domano maana umetufanyia nafasi ya kuomba toba na kupata rehema zako. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Ninajifunika damuni mwako Yesu mimi na watu wote ulionipa katika maisha yangu.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 rafiki mpendwa laana zinazotesa familia uko kabila na hata taifa hazitaondoka kama hatapatikana mtu mmoja miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele za Mungu kwa maombi ya toba na rehema kinachotakiwa ni sisi kujitia nia kumtafuta Mungu kwa maombi na kwa kulitii neno lake naye Bwana atatufanikisha Mungu akubariki iwe siku njema Damu ya Yesu Kristo inao tuneneea mema, ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Wiki hii ikawe wiki ya baraka. Tukasimame pamoja katika kuomba, tukapate kuona wokovu wa Bwana katika nyumba zetu, jamii yetu na nchi yetu. Mungu akubariki sana. Amen.